«Квартира – це мудро і потрібно. Але ж це поки що плани. Куди ти підеш завтра? Знову в кабінет? На завод?» «У мене є друзі. Не пропаду». Антуанетта мовчала. Серце країлося від усвідомлення того, що завтра вона прокинеться одна на своєму старенькому дивані. Та розуміла, що інакше не можна. За Роговським зачинилися двері. Глянула на годинник. Скоро поїзд. Маркіян чекав її біля дверей поліклініки. Поїхали. Марку, може, не варто? Може, я сама? Тролейбусом? Ні, я відвезу. Дмитрик засмаглий, веселий, з облупленим на носі, зістрибнув з-піднішки поїзда просто в руки матері. «Мусик, як я за тобою скучив!» – дзвінко чмокнув у щоку. Аж тоді побачив високого худого дядька, що стояв поруч. «Познайомся, Дмитре. Це Маркіян Антонович, мій новий знайомий. Можна просто дядько Марк? Давай сумку, важка, мабуть?» «Ні, не важка, я сам». Дмитро гордо розправив плечі і поніс сумку в напрямку тролейбусної зупинки – намагаючись нічим не видати, що йому важко. Маркіян перезирнувся з Антонетою. Вона поглядом показала. «Такий він, мій син. Я не обіцяла, що буде легко». «Дмитре, нам сюди. У мене машина», – запросив Маркіян хлопця до Сітроена. Дмитрик кинув оцінювальний погляд на машину. «Середня собі. Нічого особливого». «Та все ж краще, ніж йти пішки до зупинки, а потім від неї до будинку». Подумки зважив свою важкеньку сумку. Маркіян полегшено зітхнув. «Міг би хлопчистсько знатуритись і потягти таки свою торбу до тролейбуса. Вони такі, ці нинішні акселерати!» Біля під'їзду попрощався. «Мені час на роботу, щасливо!» «У нас удома певні зміни, Дмитрику, не дивуся. обережно натякнула на появу нових речей у помешканні Анета. Дмитро аж присвиснув, побачивши новий шикарний холодильник і особливо телевізор. «Ну, ти даєш, мамулькин, ти банк пограбувала? Чи премію дали?» Анета зберігала дипломатичне мовчання – Відкрила холодильник, дістала продукти, почала готувати салат, поставила у мікрохвильовку розігрівати засмажене вранці м'ясо. Саме це, продукти, дороге м'ясо, овочі, а не телевізор, спонукали сина польніше зазирнути матері очі. «Мам, це не премія, правда? Це він, так?» Анета відвернулась. «Сідай обідати». Мам, скажи, це все він? Мандарини, м'ясо, правда він? У нас ніколи не було такого обіду. Завжди борщ, картопля варена, картопля смажена, картопля в мундирах. Це все приніс він, цей, як його, дядько Марк. Сину, яке це має значення хто? Ти ростеш і повинен добре харчуватись. Не став зайвих запитань, не псуй мені апетит. «Мам, це він тобі приніс. Ну, що ти мовчиш, як першокласниця? Сама ж мене вчила говорити правду, якою б вона не була. А ти мені син чи священник, щоб сповідати? Де ваша борода, батюшко?» Скоювдила синове, вигоріли на сонці волосся. І відповіла. «Він. Це все він. Він – хороша людина. Зрозумів?» «Зрозумів». «Та я нічого, мамуль, я нічого!» Перший раунд у боротьбі із синовим непростим характером можна було вважати виграним. Але тільки перший раунд. Дмитрой сам не знав, як йому ставитися до змін у житті. Змін очевидних і реальних. І зміни ці, мабуть, не закінчилися, не обмежилися тільки новим теликом і мандаринами в холодильнику. Змінилося щось іще. У самій мамі вона навчилася посміхатись, вона жартує з ним, вона знову майже така, якою запам'ятав з раннього дитинства –